Нез'ясовна впертість, незбагненне бажання. Він не знав, що хорем тепер легко дратувалася, часто плакала. Може, жалю до себе, може, від гніву на інших. Для нього залишалася незмінною. Волів бачити її розвеселеною, розсміяною, безтурботною, безжурною. Навіть у розумі її подобалася йому якась безжурність і зухвалість. Бо упертої понурості, якою був переповнений, не терпів ні нівкому, надто в людях близьких. Я не розумію твого бажання, майже відчужено мовив Сулейман. Хорем блиснула на нього зеленим вогнем, але одразу і пригасила той вогонь, притрусила його шовковистим попелом покірливости. Лаштуйте весілля, ваша величність. Весілля? «Ця жінка могла подивувати самого Аллаха, для якого немає нічого прихованого ні на землі, ні на небі. Яке весілля! Не для мене, а заради мене, мій повелителю!» Султан погладив її волосся, поблажливо поплескав по щуці. «Якби сказали, що на небі відбувається весілля, жінка приставила б драбину навіть туди». Але ж про чиє весілля ти клопочешся султанської сестри Хатіджі, коли видасте їй мужа, Валіде буде милостивіша до мене. Обидві будуть валіде і ваша царствена сестра Хатіджа. Переконалася уже в цьому, коли видали ви свою сестру Хафізу за Мустафу Пашу, сельджук Султанія, видана за Ферхада Пашу. Ніколи не чинила мені прикростей. Я не думав над цим Сказав Сулейман Для моєї наймолодшої сестри Потрібен чоловік Гідний її становища І рідкісної вроди А ваш великий візир Ваша величність Султан майже відхитнувся від неї Її словами жували з чарами Те саме казала вже мені Моя царствена мати Чи ви змовилися Вона його не слухала правила своє я ж кажу вам тоді валіде буде милостивіша до мене котулуню колсун, хай буде весілля щасливе і благословенне Останні слова вона проспівала, схопившись і війнувши на Сулеймана молодим вітром свого тіла. А він сидів, знеможено відкинувшись на парчеві подушки, знетямлений цією невичерпною в своїх несподіванках жінкою, яка вміє вгадувати найпотаємніші наміри, чути слова, мовлені не до неї, перекладати свої думки в твою голову так, що ти вважаєш їх своїми, віриш у це і не маєш ніяких сумнівів. «Над цим треба подумати», – сказав султан, який добре знав, що ніколи не слід квапитися, хіба що тоді, коли віддаєш людину на смерть. Бо з ворогом треба розправлятися нещадно і якомога скоріше, поки він не схаменувся і не кинувся на тебе. Можна було б, щоправда, ще спитати хорем, чому вона впевнена, що Ібрагім буде найкращим мужем для Хатіджі. Та чи годилося питати? Султани не дивуються – і не питають. Для них відкрите все, що для простих смертних, за сімома печатями. Окрім того, що може сказати жінка? Валіде, коли він поцікавився, чому б вона хотіла мати зятем ібрагіма, Брагіма, послалася на те, що великий візир – улюбленець не тільки султанів, а й усієї султанської родини. Так ніби цього було досить. Улюбленим може бути і блазень придворний, «У Сулеймана є улюблений Капіджі, який завжди вітає султана біля бабіку Маюн. Але не стане же віддавати царську сестру за цих людей?» Він усе ж не стерпів і спитав хорем. «Чому ти вважаєш, що ми могли б видати красуну Хатіджу за Ібрагіма Пашу?» «О, мій повелителю», – вигукнула султанша, – «за кого ж ви могли б видати свою сестру?» Ви вважайте її найбільшим скарбом султанської родини, коли ще й досі тримаєте в недоступності гарему. Отож, гідним хатіджі може бути в усьому світі тільки чоловік, що займає друге місце після повелителя віку. А хто може вважатися сьогодні другим після того, хто є тінню Аллаха на землі? Королі припадають до стоп вашої величності. Імператор налякано вистежує кожен порух могутнього ісламського війська.